فسل په معارزه فسل په باراد معارزه کې معارزه د تعرض نره لغت کې بل ته ته ویل کیږي ایو بل ته پېشګرل ایو بل منقل لغت کې مقابله تعالی سبیل مین معنا او د حکم اصطلاح کې المقابله بين الحجتين المتساويين على سبيل الممانعه في الحكم ديتو لكي المقابله بين الحجتين المتساويين على سبيل الممانعه في الحكم تقابل داري ديا حكم منطقبل له في اعتبار الحكم سر تقابل له يو دليل يا حكم ثابت او بل دليل بل حکم ثابت دیتا ویلی کی کسی شی؟ معارضات ہوئی اور مناقضہ والا تتناقض بند پیش کی تناقض اغبی ازان لشیده تناقض پر استعلاق یلی کی ابتال احد الشئین بالآخر یو شی پبل بانده ما لغت کې یلی کی ابتال احد الشئین بالآخر یو شی پبل شی بانده ما تول اور تناقض راضی پر دلیل کې تقابل الحجتين المتصاوين على وجه يوجب كل واحدتين من هما زد ما توجبه الاخر یو دلیل بالدلیل ما تیو بالدلیل ما تیو بالدلیل ما تیو یو دلیل وای چی دے سراح حکم مرزی دے متخلف شو اللہ تشتاو مالولو نشتاو تراوال یو دلیل بامی بالدلیل ما تیو چیستا دے دلیل سراح حکم ثابتیی ما مناقضہ اے لکی گئی یا دلیل پر بل دلیل با نناتول چو استا دلیل سره رستا دا حکم ثابتی گنا استا حکم د دلیلنا متخلق تی دیتا تناقض وے لکی بیا دا خبرہ دیزے مقامہ دیزے کیا دا اوساته ہے من امارات العجز دا اللہ طلب کتاب کے دل کل تعارض نشتہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرَ اللَّهِ لَوَجَدُو فِيهِ اختلافاً کثیرا فدا الله نہ دے غیر اللہ تر پوی پدی کہ اختلافات کثیرو یوزہ حلت او بل زحمت او یوزہ حرمت او بل زحمت او بل زحلت او یوزہ لذا کوابل ز جامہ کوا خدا الله تعالی د کتاب د دک آیات پتلگی کی د غیر اللہ عبادت کوئی پچ هر کله د الله کتاب دین پدی کی بالکل ی تعارض نشته پدی کی بالکل ی تعارض نشته او بلین د اغه د اده د الله کتاب او الله تعالی دا علم داسده دا الله تعالی داسده چې دا هغه په کلام کې تعارض د سر ادواتل نه شي ځکه تعارض د انسان په خبرو کې راضي د وجود جهل ناراضي ته څومره جهل سی واقعي د دې په خبرو کې تناقض تعارض سی واقعي او چې څومره علم کانیا ديږي او مضبوطي کې رداوت خبره تناقض او تعارض ختمي او, او, او دا الله تعالی هم هميشه د هميشه وي نو دا هغه ته درکو چې بالکل <سؤال> تعارض راتلني شي تعارض د علمه د جهل او د عجز ده ک چر تعارض د الله تعالی کتاب کې حقیقتن تاسو فهمیستګنه ک حقیقتا تعارض د الله تعالی کتاب کې راشي نازل الله من ذلک عند الله علم ک دا د جهل شایع راشي او د الله تعالی عجز بلازم شي حقیقتن تعارض بالکل نشته امر به قد صورت تعارض رازی ده مختلف وجوهات او د واجب نه وجد علی بای چې موږ د ناصح او د منسوخ پتنی یا حکم ناصحی بل منسوخی نموایې د کې تعارض ده دا مثال ته مثلا چې سړی راوالې د شراب د حلت ته اته د حرمت اته نه آیته وګورې جوګره لکه حلت هي او ته وګورې کې څه کوي حرمت نو لازمی تر به هغه د څه تعارض تعارض خبرم زين تراجي یو زراوالی چې وګړه د دوست د میراث حکم دی او بل جوی دوست د میراث نه ملای موحد صلی الله علیه و سیر الله میراث ورکاو یارس منسوخ د جرینا صداعل همي اغبانه تعارض ده نو مونږ ته چې تعارض د دې وجې نه لګي چې مونږ ته د ناسخ او د منسوخ پته نه کې چې پته مونږ ته ولګي بیا مونږ ته تعارض پکې راتلی او پات شوا تعارض حقیقتا نشته پته شوري نو هغه ته تعرض ولې کېږي نه هغه باندې مجازن تعرض اطلاقي لکه تاسو یې لیدې مثلا د کتاب الله اکسان تاسو یې لیدې کې تاسو یې لیدې ظاهر ظاهر نص مفسر محکم, کی کی تعارض تعارض محکم او ظاهر کې ظهور کم ده نص کې سيوالې د دې کې تعرض په تعرض روی تعرضي سوري وي او بیا ظاهر نص مفسر محکم کې راول نه ظاهر نص او مفسر کې راولا صحیح شو نو دې کې شي کېد تعرضي تعرض ابیاو پاسره موخترم راواله کې کې تعارض نه شي کې تعارض ینا بتارض سوری تعارض کې ده یا راواله متواتره مشهور کې کې تعارض نه شي راز ذکر تساویده تساویده تعارض د پر شکتاو دا د سره متساوي نه دي او مشهور خبره راهد کړه لیک تعارض راته نشي ځکه تعارض د پر مساوات شرط ته او دې کې مساواتو نشتا نو حقیقتا او سورتا ته ارز اگر نو هغه سورتا ته ارز د پاره کې د دلتکی قانون پېش کړان نو قانون د وسایي فی المعارزه د فسن د په واره د معارزه کې وحاذه الحجج او دک حجج دا حجج چکن تیر شو چې کتاب الله او سنت رسول الله عليه الاتی د هغه څخه وجوه ها من الكتاب ا حجج تیر شو سبقه وجوه او داغي وجوهات تیر شو 20 تیر شو کنه اقسام د کتاب الله او سنت دوه رسول الله من الكتاب کې کې د کتاب نه دا شل اکسان دیر شو او سنت کې د سنت نه دي شو لو لا تعارض دې کې تعارض رذیف کې ان پسها لا بل سره متعارض کې نه په ان پسها په اعتبار د وزن په اعتبار د او د حقیقت دې کې تعارض نشته ځکه د الله کلام نه او که حدیث نه ان بالواسطه پیغمبر په واسطه د الهام باندې الله تعالی کلام نه ولا تت او او دې کې تناقض نشته نیکی تناکزمو نشتا لئنن زالکا زکرات نناکز تعارض چلی من امارات العجز پاچو تناکز و تعارض کنی دا پراکوکو لئنن زالکا زکر دا من امارات العجز دا دا علامات دا عجز مولی تعال الله اچتے اللہ تلا ان ذلك د دکا عجزنا تعارض و اندما یکو تعارضو او واکے کی تا عارض ظاہران سورتان بین حب ما بین دا دکا حجزو کی لجن لینا دا وجید جن زمانگانا بن ناسخ ابن ناسخ باندې ول منسوخي پس باندې باندې مراد جهل د وجنه ارازي او حكمه نازته بين الايتين المسير الى السنه وبين السنتين المسير الى القياس دا قانون ذکر کی دا قانون دي تعارض دو دوه ايتونو کې یو ايات کې اول آیت کې دی اول سرکار و دراغې مثلا مثلا د دې لپاره کوم مثال راولو دا دو ايتونو دی ور کړی دی په کې تعارض دي فقراوا ما تيسر من القران ام حکم د مختریتا ایمان طوله تا, تا فقراوا ما تيسر من القران او دا ایت د مبارکره د سورته مزمل اول لا تسف و مز کی اغه چ تاسو ته آسان و حکم نه او قل زاکی راضی و اذا قران قران فاستمع له و چې له استلکیږي نو درغم د مبارکره دې کې مقتجن ته حکم دی چې کله قران وای ایمان نو تاسو کې یا است نو کې کپتی زوي اوکه okay, امام یو په ټولو نبیه ان ساتکه ان سات دې ته ویل کیږي چې څوک څوی وکسنوي چې چبنا سره خلکو چېب شهادت کوي چې بیان نه کوي هغه چېب شهادت ولوي صحیح څنګه کی. او باندې ته چې بیان نه کوي دا هغه استماع ته استعمال لري کله هغه وکړي ینه چېب شهادت معنی کوو ورته کړي دا رعایت متلکان په تدریس امام کو پسلو باندې وایي او باذ قراءت کوي غالبا چې وانستو لهو مشته ف اذا قرال قران فاستم لهو سو ان سیتو کوله ور سره نن یی دا خبر انی زما خو دی وق کی ذهن کې نیش او دا په چی هغه سره د نویز ران شو کنه اجازه قران قرانه فستم له له او انستو چبشه او انستو صحیح شو نو حال د دوه کمیره تا فرق بیان کول علماوی کوم فرق کړه پرک نو یو کې مقتی ته چبشه او بندې کې ویل نه دوه کې تعرض نه نو درون ایت ته منې بیا قانون دته سی کې اشکالو کې چې د تاتونو کې تا دبل یت پیششک ک د نو باې ته هغېتلشه نوغ ايات به د یو ايات تپه به سره یځای شو د غ اک خ دوومره ته د کارو چې د دو تونو او د یو ایت تااره شو کو طر ته شو تونونه شو بل را يات چ بیا د آيات دا ته شو او ترجی موږکسه عدللهمونږ ناجا شو دغ تل وجوهات ې موګته ترجیکسره عدلله دا ناجز بهو شکل تعارض راغنه تیولتہ طبد لینو سیاشی نو پکثر سره ترجیح ورکوله نشه اوبرا هر طرف دی د تدویو جن زمون قانون د تکیدار تبذ سنت او سنت کې احادیث ته مختلف او اسانی دوسره ثابت ته مختلف احادیث سره مسلم عمران استره او مختلف طرق کې دي بعض طرق کې مرسل دي بعض کې مسند دي من قال له امامن فقراء دل ایمان قراءت له اشارہ پالچی امام ویند امام قرات حکما د تر سره قرات ته نو ځین تکې زموږ د قانون مطابق مونږه ورزو حدیث ته او حدیث د هغه فیصله کړل شو بس د ایمان ګراد د مقدمه پر اساس شې کرا هغه او دا کيو آیات دې راځي بعض خلک وایي چې بالکل ګره آیات قران پر هده حدیث تلل اچي حدیث کی تاروځه وایي نو حدیث پر کیاس تلل شي مونږه قران په خنره په قران زموږ عمل خود کيو آیات د سنت سنت راوړسته دا یو آیات د عمل مکو په موقع فقرو ما تسره من القران ده په عمل کو عمل کو عمل عمل عمل عمل عمل مکه مكرو نردو له حضره عمر لكنا يا ايات قد عمل ما قبل قد عمل مكرو من قد دوره عمله كنني قد دوره عمله لكم سنه ترى لكم سنه ما عمله ولا سنه جان ترى ايات واغصت عملي توريا سره ايات كم ايات جان سره عملي تور واغصت وانسوا له وله سايش كن من كان له امام فقرات الامام القراءه له وان قد حديث عمله حديثان سره واستدك اياته دعا اوس او حدیث ته موږ او لیږالو دا دعا او آیاتونو موږ عمل <سؤال> کوو یو آیت په مامر د قبل <سؤال> مکه په دې دی دی دی مکه تم موږ دعا عمل کوو سنت نه سنت ځا سره یو اوات یو ځای کونه په سنت عمل واغ آیات دنه عمل راځه ارمانځه ترانه دوی واي وين ماکرو تار ذمه دوشو حکم المعارزه دي حکم المعارزه بين لایتين دا المسير للسنه تفاسير کې کم پرتا سنه ترتا و بين سنتين او هر کله چې ما د سنتين کې تار ذراغه المسير الቂያس مباب المسير کولیشیت لبل کولیشي الቂያس او اقوال الصحابه کېیاس تا او اقوال د صحابه وتا چې په سنت کې یو دغه خبره دی ديږي چې دغه بحث یو مثال پکاره دی ادریم د نصیرب کولیش کیاسته اقواله له صحابه او ته نو کوم یو ته با کولیش ورو مبه به صدا شي کا اقواله <سؤال> له صحابه او ته با مقدم کی اولن به کیاسته کولیش بیا به اقواله دو صحابه صحابه او ته کولیش او سو کو دا ری لاول به اقواله دو صحابه او ته کولیش بیا به کیاسته کولیش لکه زست او قصیده چ کم الفاظ وی علی ترتیب به الحجج ان امکنا خبر <اور> پس اقوال د صحابو نو هغه تک اقوال د صحابو نو نو کیاست دریم او درین کول دا دی چې کچره د صحابي کول مدرک بل نی نه نو پته راځي د پیغمبر نو لري دغه تل رايده د صحابي نه د چې غیر مدرک بل کیاس چې د صحابي خبره غیر مدرک بل عقلي نبي بد او خبره تکول شي او کغه مدرک بل عقل نه پلوایدا نبي بجکم ده څه شي کیاست ته راځي کول لري مطلقن کیاس مقدم مطلقا کول دی صحابی مقدم بیا کیاس او دران کول داکر صحابی روی مدرک بالعقل نوی نو پوشتی پیغمبر نوی دلی بیا صحابی کول مقدم دی او کمدرکا بیا لاکمی نو بیا کیاسو مقدم دیدار یو بحث دران بحث دیده پرمثال کمی لدران دیده پرمثال اگر روایت تین چی روایت کد نبیل صلاة و سلام ندام روایت شید چی سواللہ صلاة القصوب نبي الاسلام کو سب موس او رکعاتین برکوعین وسجدتین صحیح شو دو رکعات وکړو په هر یو رکعت کې یو یو رکوع او دو د سیده وکړي مطلب څه دی عام مجمن کوم یو رکوع او دو سیده کنه دو رکعات مجو کو دو رکوع او هر رکعت کې دو ض او بل روایت کې اغه دار عزیز نبی الاسلام مجو کو به اربع رکوعات او سجدات ن یوه میهت حدیث مطلب نه تارک کبیرو کوئنه و دو دو رکو غانیو بل پار رکات که دو دو سیدیو او او بل روایت کی دا رضی جي ار ار رکات کی سلو رکات او پس سلو رکعات و سرا پس سلو سجدات و سرا د ور کا تموجو کو پس سلو رکعات پکو کا تمسی پ دو سری پ دو سجدتین سرا صهیش دک روایت دک و چې درکو انو کړ دسی دیو کړ او دا دی سلو رو سلورو کوه انو کړ سلورو سیدیو کړ دیوب سره به هر حال متارض دي چې دا درکو ګانی چې سلورو وګوګانی او چې دسی دی او چې تا سلورو سیدي دې دغه دوا دا دولا موږ په ځای په تم چې کیاسته کیاست داله چې عام مسکم مزوی نو په مسکه یو رکوی او دوا سیدي په ډې دواړو راته موږ وملګمو نه پکې د وروکو غانې کوونکو نه پکې سلورو کوونکو غانې کوو نو په دغو وروکو غانې کوونکو پریکړه کیننه برکات او سلور سیدیکو او نه پکې د وروکو هانی په ورکات کې او دو سیدیکو عمل نه بلې په بل ندای واي وبین سنت نه او په ما بیند سنت نه کول مسیر تک بکول شي ال ال کیاس کیاس ترطا واقوال صحابه دي اقواله صحابه او ترطا نو کیاس مونږ په سارو ټول مجرباني کیاس کو نو مونږ واي دو قسوب مصیګم له یو خسوب ته یو قسوب دي قسوب څه ډول ایسا صلات القسوب نوار تندرو سي او خسوف سپه ما وخسف القمر قرانته له کوم سوره وخاصفا قمر غلي نو خصوص د سپونه را پر د قیصو په انور د پر رازي نو اقي موږ بیاस्को پام منځو باندې واقوال صحابتي على الحجج او طبقوا کلي شي په ترتیب في الحجج سره ان امکنه کوي مثلا اغي کوي ورپسې سنت کی وي اوس کو سنت کینی لوبه اوسک هه ترتیب سر نه شراته ډایرک بسد سي تارو جوړه کتاب الله او سنت ته د سشتل نه لوبه ډایرک نو مسیر بقولش حالت ترتیب بالحججه په ترتیب بالحججه سره څنګه چې کوم چې د حججه مرتبې کتاب الله ته سنت ته ورپسی دي ان ام کنه کچره دا ممکن وی لکه معارضه زکه تعارض شي لم ما سبت هر کل شاهد چې بین الحجتین په ما بین الحجتین او کې تساهه کته دوا سره کې شو مطلب دا دی ته دواو جمع ما لیوي په کومه کو بل وی په دوه مګم په دواله عمل خبره مونږ نه لکه نه کو بل تلالو لين دپا کل واحد منهما زکه د کای هر واحد من حماده الدلائل بالاخره باللرا بالحجت لرا بالاوخه بالحجت لرا فيجب المسير النبي واجب دو المسير الى ما دليل بعده ما جرسوا دوانير من الحجه د دليلنا وعند تعرض المسير یجب يجب تقريب الاصول د بالقانون ذكر اوس اس دات ما بعد کہ خود دلیل شتا مثلا سنت نرا لکیاس تا خود کیاس نہ خو بیاستو دلیلو نيشت كن نبي تقريب الاصول او تقریبا اصول داسره په پجوټه د حمار کېره او د کیاس نه روسته بیا اصل تمرجو نشته په نورو دلایلو کې اصل تمرجو نشته یو کیاس لپاره ترجیح ورکول وایي او په سور الحمار کې صرف تقریبا اصول نه کار شوی دی بعض ټیم کې د طور د تعذر د مسیر کې یعنی بالکل مسیر شاتنشی کې دی او کله ناقل بیا حال او اصل تم کوي شي لکه صرف دی یو مسله کې اور نوکه چې سننۃ مت، کتاب مت، سنت سننۃ مت، آرش، کیاس مت، آرش ته کیاس نوکه باندې ځکه کیاس نرسته بل دلیل شتوي؟ نه. بس کیاس کې با مجتہد یو کیاس ترجیح ورکوي په خپل رائے سره چې په کوم باندې ظلم مطمئن شو په هغه باندې بس کوي عمل کوي. صرف دی کې تقریر الاصول نه. خبره راځه انداله؟ ځکه د کیاس نرسته بل دلیل شتلی نه. کما تشیر الحمار لک صورت الحمار کې، صورت الحمار کې تاسو تدی کې د واه حریصا غلیه د خیبر په مقابله نبی له صلوات و سلام د حرام نه ها عن لوحوم العمر د خیبر په مقابله د ذکر روایت راغله چې نبی له صلوات و سلام منع کړلانس په روایت دی د لوحوم د عمر الاهليه نه دغه وخت هغه کټه مټه په ذکر او بل ځکه کې نبی له صلوات و سلام یې صحابي دي غالب ابن فہر دی غالبا نبی صلی الله علیه و سلم داې مال ختم شي الا حمیرات مگر صرف خردی نبی علیه السلام دا ټول من سمین مال خپل مال دي دا خورا د دین خوراک کوه هغه ته اجازه ورکړه دا خورا امرونه اندل اوس یو یو یو زنه معلومیږي چې واه حلال ده بل زنه معلومیږي چې واه حرام ده اوس چې کله دا و حکم دکړه دي جوتي حکم هم شو ځکه دا حلال جوتا زناور جوتا حلال ده او دا حرام وسره دύτεم دغه حکم تابع ده د یو نه دύτεم معلومه شوه چې پاک ده د بدل معلومه شوه چې څه کوي ته دې ته ناپاکه کړ او څو مونږ رالو وروستو سنت کې تعرض راغې آیات پشت نه سنت کې تعرض راغې مونږ رالو کیاس ته کیاس کومګه د د په او دغه باندې کو په خول باندې نو خوله کې حضور ته سورلته هم تر ضرورت راځي او او به ډېری وي اغه د ضرورت ناراضي ای احتیاج دې په اړیکه کې اودي ته احتیاج او نو پامې نشي کې اسکول کې اس متعرض ده اوسقدر تک کې اسکه د دو په درجه باندې معنی د دو فلچ شي ده که په سپې باندې کې اسکه د سپې جوټه باندې نو سپې ته هر دو ضرورت د سړی نراځي او هرته ارواح کې ضرورت راځي د هغه په جوټه کې نشي کې اسکول سپیس ډېر ځان څنګه ځخ ارزه کې ګرځي داګه ډوټکړ او بده ضرورت راځي او سپې ځان سره وګرځي نا کسې په سیر روانو نو هم په ګټو لیبلز موږ را روانو ریکسې په سیمه ما جن شته زہ پرمنده او هغه وګوره کا پر فور دا دای نو سپیډ ځان سره په سفر کې نه ګرځي هیڅ ځای په خپل اړخ کې نه مالک په روانو نو خر کې ضرورت سپیډ کې ضرورت سره نشته دغه په جټل نشي کې ښه کې اې کې کثرت او ثواب ته اگر ارتزان زغم کرنے نو ارت مکور کې په لوخو کې غرزی په دغه ځان تر زایره جټه کې هر دم اړتیا جن باقي ده او د خرقه جټه کې دمره مجبورۍ نشته فرق کله نه کله ضرورت راځي کله هم تر اوس په دې زمانه کې و بلکې ضرورت ختم شي ډېر کم ضرورت راځي له همدې ځان نه د عرب په خوله باندې کې اسکول شي نه د سپېره جټه کې اسکول شي د پښو په جټه کې اسکول شي شو نو یې دغه تا کړو اصول تقریبا من به داو وايي دا وب په تل اصل باندې دی بس پاک دا پاکی دی صحیح ګره اس طرح ته حکم نه شته در او نو یو دا بوت چې کوم خپل حکم دی بس او سره ټیشل زلا سره چې به ودا سره اوس کو شه زلا پدې ځا یو انجین دې په تل اصل دې اګه پليټرې پښې نو صحیح نو واجبات زموته هم سره بس کولې چې یاوځه اقروش نو دا هم شي تاسو وګورئ او به اصل کې مطهر دي پاکوون کیږي نو ممه وتاه ته او به اصل کې د ابو اصل صفه مطهريه ته مننه نو بیا خو سړی پاک شه د سړي اصل برقرار تا ته نشي دغه د زده زادانه دا چې دا مطهر دي او به تا اصل ومنلي نو سړی خو بیا پاک شه د اصل برقرار تا کې پاته نشي په دې وجه نه او به سره اصل شه دا سړي اصل نظم د تیمم ور سره واجب شو نو د خر ته اغه ته مشکوک ویل کی او مشکوک په اعتبار سره او مجهول په د اعتبار سره شریعت کې د حکم مجهول او معلوم نه کوکه مې خودت کې شک او دس په اوکا تیمم ور سره ځي او ځای کا مجهول په د اعتبار سره د اصل او د دلیل په اعتبار سره د پټنه لګي په کم معنی کیا سکو کیاس کو چې حکم مجهول دی حکم قرانه یجب تقریر اصول ندامعلوم اشیاء چه دیسره به تمم سکه یو ځایه حکم مجهول ندې په اعتبار د دلیل سره د دې جوډ سره مجهول نه ده حکم معلوم دي ته مم برسره یو ځایه شرط چې شهدا که څه پرخه نه دی رسول ده واینه بعد مر المسيح الیه واحد تعذر د مسیر کی الیه اعلان آباد د دلیل دا يجب تقریر اصول واجب دي تقریر د اصول ورشه وقت الاصل پرې ده کما په سور الحمار تک څنګه ذکر دا کار کولی شي په جټو دې چا د خر کې لمات عرض د دلایل په کوم وقته چې تعارض وسوشي دلایل ون لم يصلح او قياس شاهد نشو ورقياس شاهد او ځکه قياس مثبت نه کېنه قياس سو صرف شهادت کوي چې دا حکم دی کې دا سه ثابت د د علت دواج نه دی صرف شهادت کې ولم يثبت الكياس او قياس نش شهيدا ذلك بان كه پري کف کماندي لانه لا يس له ذكر كياس لليس له صلاحيت نه مريدا ان ده شاهدا مانا گویا کي صلاحيت نه للنسب الحكم ابتداء نطربو نسب کولو دي حكم ابتداء بلڪي دي مظهر دي ابتداء حكم نه پيدا کي قيل ولشني دي ان الماء عرفت طاهرا في اوږي دې دا اصل اصل کې معلومی معلومي کړې شي دي او دې ظاهرې حاصل پلایت پلاي تنجسو دا بنوټ نجس کیږي په پس سره دا جواب د لمما لري لما تعارضت الدلائل قيل ان الماء کوې کوم سنن ته پتن کې چې پدې کې سره ول ذکر کړه الله تعالی علم خود دا حکم کې سره ذکر کړه د مشکوک والو د خرجه جټي دا حکم سره ذکر کړه کې سره لما وجبت كلصل قيل دا جواب د لمما شو نویلی شوی دی اندال ما آبچی دی عورفت تاہرن فی الاسل دا تاہیری دي متاہیرن حاں تاہیری دی پاسل گے پلائج تنجس و بتعارضین دا بنا پلیٹی کی پسرا پتعارض دا دی اللہ میزل بی حدث و لی حدث و لی حمیشہ بی پر صریب آنے ورد ناکتو تلکلی بی زالے میزل او حمیشہ بی پر صریب آنے الحدث و پلیٹیز دا دے دا سل کے پلیٹی دے والا بلکڑی دے نو پهجبت ته ظم مت م وااجې ظم د تاایمون پرې سری باندې سره ددي اودسنا چا اودسو ک بیا سر مولو کې ووسوم مشککوول ک او د د یوټ سر کي مشکو ک ل